Частина 14. Зустріч зі злими чарівниками-махами Макулєді дістав мушлю із кишені, і вона спалахнула рожевим світлом, найдовшим своїм промінчиком, вказуючи путь до краю, в якому живуть потвори-чародії. Ти можеш мені не повірити, моє серденько, але не пройшло і хвилини, як космічний корабель опинився у середині густого тропічного екваторіального лісу. Дощ все ще не вгавав. І чаклуни стояли похнюплені під деревами. Ти ж пам'ятаєш, моє серденько, що коли йде дощ, чаклуни втрачають свою магічну злу силу. Відтак вони стояли під деревами, мокрі, смішні і дуже перелякані. Вони цокотіли зубами, боячись, що до них навідається ягуар, і з'їсть їх. Вони тряслися від страху і промовляли. О, ягуари, ц -ц -ц цар царів, величніший зі звірів, будь добрим до нас, не з -з -з зачіпай нас, заїдай нас, і, і ми принесемо тобі стільки вбитих тварин. «Скільки пеплям на твоїй шкурі! Можеш собі уявити, моє серденько, як вони перепундилися, коли їм мало не на голову сіла величезна срібна космічна тарілка? А із тарілки вийшли люди, схожі на сонце. Злі чарівники маги впали на коліна і заволали. «Сонце, невже ти прислала своїх вояків вбити нас?» «А вже ж!» – хвацько мовили ламутяни Мокрі перелякані зліча клони Боялись навіть зиркнути на сонячних людей І все цукотіли і цукотіли зубами, промовляючи П -п -п «Пощадіть! О, -п -п пощадіть нас! І ми зробимо усе, що ви забажаєте!» Ламутяни переглянулись Змовницьки посміхнулися один одному і мовили Ми бажаємо, аби ви стали маленькими, як ягоди. І враз, моє серденько, злі чаклуни, які до цієї миті були удвічі більшими за людей. Так от, враз вони стали малюсінькими, як ягоди. Сонце пес підійшов і облизнувся. Вони перелякали ще більше. Ламутяни знову звернулись до чеклунів. Чуєте, чародії, ми можемо забрати вас до себе на планету Ламуту і віддати вченим. Ти пам'ятаєш, моє серденько, що вчені – це такі люди, які дуже і дуже багато знають і дуже і дуже багато вміють. Вони самі майже як чарівники. Отож сонячні люди повторили Ви хочете полетіти до наших вчених, які будуть вивчати вас і вашу магію? Ні, ні, заволали мокрі безпомічні чародії Якщо ні, промовили ламутяни, то ми можемо залишити вас на цій планеті Але за однієї умови Ми слухаємо вас? Сонячні в... воїни Кланяючись промовляли чародії Які були тепер Не більшими за ягоди З цієї миті Продовжували прибульці З цієї миті Ви будете служити людям Допомагати йому всьому Ваша магія Стане доброю Ви маєте стати справжніми Домовичками Домовички, моє миле маля, це такі маленькі чародії, які живуть майже у кожному домі. Вони слідкують, аби у домівках був порядок. Все було до ладу. Вдень їх не видно, вони ховаються, аби не заважати людям, а вночі миють посуд, натирають підлогу, слідкують, аби усі речі були на своїх місцях. Отож. Грізно погрожуючи чаклунам, продовжували ламутяни. «Ви хочете стати справжніми домовичками і служити людям?» «Так, так», – погоджували з чаклуни, які були тепер не більшими за ягоди. «Ми дуже хочемо жити з людьми. Нам набридло у темному лісі. Нам набридло боятися ягуара». І чаклуни все кивали і кивали головами На знак того, що вони погоджуються «Тоді все просто!» – посміхнули сонячні люди І пласнули в долоні Ті ж миті злі чаклуни Розсміялись веселим добрим сміхом І враз зникли Кожний із них потом віднайшов собі будиночок в якому б йому хотілося жити, і сім'ю, про яку відтепер він буде піклуватися. А от і я. Як грім, роздався чийсь гучний голос. Всі озирнулись і побачили дідугана, з довгою, аж до землі, бородою, який тримав у руці маленьку змійку вертунку. Пропраддусе! Радісно кинувся до нього макулє Здрастуй, мій любий хлопчику, І він скуяв девчоба маляті От так-то моє серденько І завершилась ця дивна історія Ламутяни сіли у срібну космічну тарілку І полетіли до своєї любої планети Ламуту За якою дуже і дуже скучили А на останок пообіцяли ще навідатись до нас, землян. Вони обіцяли, що як тільки макулє і трішечки підростуть, то їх ламутяни неодмінно візьмуть з собою у космічну подорож. Але це буде вже інша історія, моя серденько. Настав ранок. Сонячне проміння ніжно лоскатали щічки макуле, Але він і вухом не вів, спав як убитий. Вулицю виповнював страшенний гамір. У небі мерехтіли метелики, Зграйки ніжно-зелених, яскраво-червоних, жовтих, Бірюзових папух ара лопатіли крилами. Тукан токо сидів на горісі, Тримаючи кінчиком дзьоба якийсь дивний, смачний фрукт Цей фрукт був для нього занадто великий І Токо не міг з ним управитись А тому він зробив так Підкинув його високо в гору Спіймав відкритим дзьобом Та й нарешті ковть і проковтнув Кажу ж тобі, моя серденько Життя в місті Санта-Буркодур вирувало у повні Усі вже давно прокинулись, і місто гуділо, як вулик. За лічені години звістка про пригоди Макує і Капуле облетіла увесь край. Усюди їх вважали справжніми героями, але вони ще про це не знали, бо спали, як то кажуть, без задніх ніг.